قرآن مخترم عارضون کو دو مولانا زین اللہ صحیب دو رائے تفسیر قرآن دا ایک سو تین نمبر مسجد امیر مویا محلہ حٹک سالدر کې ستمبر دوزارات کی شعر ددید ملاوی دو پتہ ہے ستی توید سنت کیسٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پلازا نیز دیمین چوک جنگیرار اور سوابی پروپرائیٹر انوارشیر توحیدی موبایل نمبر زیرو امین ویلوت سلام السلام زیمتاس اللہ رسولمان الدار فتق اللہ ویرگی دا اللہ ناواتوی انزماتا بیداریوکے نوارم تاسو نا ساجر نر بادل زمام مگر برف دا مخلوقات دا اتاتو نا زکرانا آیا تاسو رات لکوے نارینا و تر مخلوقات نا او پریدی آغا جتاسو اللہ دی پی رب پیدا کری تبی بیانو اس تاسو نا بلکہ تاسو قومی آدون دا حدنا تجاو اسکو د دی وی کته من شوی دوتا تبشه د استل شونا یا کینمستا وی لوط علی سلام ز تاسو د کار ندم د بد غنونکو نا ا رب زماني جاترا کې ما ته او اهل د دا وسنه چې دی یکیا فنجنا او بثن جاتور کوم دلرا او تابعدار د ټولو تا مگر بوډه د دو بپات کې دونکو کې د عذاب نه بیا مون خلا کوستنی باران رورب پدی باران ناشنا او ڈیر بد دی د دفارا دا یرولو شو نکو ملو تا اللہ تباکا پا دیکی دی برطا او ندی اکثر دا دی نئی ماندو اڈونکے رفتاز و رحم کو انگے ذات سوا کیا چو او مواقعا کذبا صحابل اکت المرسلین تقذیب کرو بانوالا پیغمبرانو چکلووی دیتا شویب علیہ السلام الا تتقون ایتاس دان بچکاوی آیا نه ریګره الله نا زم تاسو لاره رسولمان دال او ریګره الله نا زم تاسو بيداریو کې نو اړم تاسو نه سازر نه بدل زم مگر پرفد مخلوقات پورا کوي پیمانا مکه کېږي رقمې کون ګنا تول کوي پتل برابر او مگر خلقون شزون داږي او مگر ز پزما کې فساد کوي وتقل ذي خلقتكم گیر پیدا او یاری کیره هغه ذات چې تاسو پیدا کړی او خلکوم بني تو دی و انما انت من المسخرین لیکن انت پتاځا دکړې شې وره او تنی مگر دم پشان بشرو او ان ذنکا مونګومان کو پتا را دروغ جنو را وغوردون بني ټکلې د اسمان نک تی درښتونو نا نو قال او یدي شعیب علی سلام ربی رب زعما خویگی پاسه چې تاسو یې کاو پکذبو دی تکذیب کا ونه ودي دره عذاب در ارز د وریه دي یقینا کان عذاب یوم من عزیم او عذاب دی رجلو هيا یقینا پدی کدی ابرتا او نو اکثر د دین ایمان ډولول کی یقینا رفته زور ور رحم کونګه ذات او صدقۃ الكتاب ذکر کئ او واقعات ذکر ک مخک او واقعات ذکر ک وګورا موسی الیمان نجات ورک ابراہیم تما نجات ورک نوح علیه سلام تبمان جاوتور که حوض علیه سلام تبمان جاوتور که سالح علیه سلام تبمان جاوتور که لوت علیه سلام تبمان جاوتور که شوئب علیه سلام تبمان جاوتور که وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ صداقت الكتاب تعریب دا قرآن ده واقعات ده قرآن ذکر کرده دا قرآن عام کتاب نہیں ده او یکیناں دا قرآن خامخام رانیجلشوی درب العلمین د را کشو پدی روح امانت دار خیانتی نا دیکھ لئی علا قلب کا پزلستا چھتا شیر ہے را ورکو انکونا بلسان عربی مبین پا جب عربی واضحا کے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ یکنان دا کتاب دا دی اغا تصدیق پا کتابو نمخ کنو کے مو اولم یکل لهم آیا آیا نا ودی لنخا اعنی علمہو چپوئی کی دا دا پس داکتا یا پا مضمون دا یا پا دی قرآن علماء بنی سرائیل وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ کَ مُنَنَا جِلْكِلِهُ دَا قرآنِ الَا بَعْدِ الْآجَمِينَ په بَعْدِ اَجْعَ مُبَانْدِهِ او لسطلح پا دی دی بیاو ایمان نر اولا داننگی ورن نباسمون دا انکار پڑھنون دا مجرمانو کې دی ایمان نر اولی پا دی مگرچی وینی عذاب درناک او راشدی دا دا عذاب ناساپ ا فایقولو دیبو ایحل نحن منظرون آیا منتا محلت را کولیشی افا بیعذابی نایست عجلون آیا دیده منگا عذاب سر تلوار کئیا افرا ایتا آیا پست پوئی که مزیور کمون او بیا شی آغا عذاب کدی سر اواده کی دیشی نو ما اغنا نو ما کانو یومتعون دفا با نکی دا عذاب آغا مزید دیلچی ور کی دیشی و ما حلق نام قریتن او ندی حل مگر دا غی دا پارا یه روار کونکیا زکرا دا پارا دا نصیتا او نیومون ظلم کونکی و ما تا نزدلت بهشایاتوینو او ندی کوز روڑی دا قرآن شیطانانو دا شیطانانو خو نه روڑی و ما یم لهم او نخوایی جید دی شانس رو نطاکت لری انهم انستمعی لمعزودون شیطانانو خو دا قرآن دوریدون شرلی شی فلا تدعو ما اللہ الهن آخر پیغمبر غمبر ته ختاب دی مراد او مد دی کله هغه مور لور لورته وینا کوي او مقصثرې غینګورې اوور فته دوم الله ا لان آخر تو مرا بله الله سره نورخ دایان وررنته به ش عذاب عذااب ورکلی شوونه تاله عذاب در کوي او یاره وکه چبي لغ په ن دی ته چې کومستان پلوان دی د الله د غذابونه او یا روان وقتفیز جاناه کا او کو ساته وزرپل د اغ چا دپاره چې تا بداری کو ستا دمو منانو نه په ان غساو کاستانهفرمانی کوي په قلتو یا زهه بزار هم دا برته او بزاری د بدونې نه ګرانان کارو نو تو کلل عال غزی زر رحیم ځنسپاره پهغ زات کی زورا اور دے رحم وال ذات الذي اغذات يا راک چوی نی سال رات موتی ودری گے او او ولیدن تا پسید تک انکو کہ اے نبی علیہ السلام تو کلو مرگرو کی تعالی ونی الله ورذون کے پیا ذات هل انا بكم ایا خبر کم تاسو لرا الا من باچا چرا کو زیگی پا شیطانان شیطانان راضی پڑے دروجن گناہ والا کم کس گناونو کے دیر ور ڈو شیطانان راضی او اچی دوی پاگوگنو دا کاهنانو کی کاذبونو او دوی در اغجنو یلقونت سمعا اچی دی پاگوگنو یلقونت سمعا و اکثرهم کاذبون اکثر دوی ندر اغجن دی و شعراؤ یتبعهم الغاؤون دیوی پیغمبر خو شایر دی داغه اغشو جواب کی دی پیغمبر طرح ملگری ساجی دین دی او دا شایران ملگری گمراحان حلکی زکر شایران بیهود خبری کوي او شاعران وی یوته کای بل تخا وشعراء یتبوهم الغاون او هغه شاعرانو روان دی په دی پته سر کشان او دی په هر کندکی ګډوډ ګورځي پریشان دی دی آیاتونه کې شاعرانو مضمت ذکر شو شعر څه ته وای پلوغت کې شعر دی ته وای چې ماخ خیالي غیر تحقیکي مزاميني پکی او د منطق په استناکي د دي مزامین ادله شعريا قضايش شعريا چې اغه موضوع او مقفعه کلامي پکې چې دا آیات نازل شو نو صحابي کرام که هم شاعرانو لکه ابن رواحه رضی الله عنه حسن بن ثابت که بن مالک نو دي صح په جړاخ جدا څنګه چلو شو موږ شاعرانو الله د شاعرانو مزمت بیان کو د نبی رسول خدمت کے حاضر شو و ارا لا رسولا مونږ شاعران یو نبی رسول د دې آیات اخیری څو اې کنا الا الذين استثناء پاکستانا چې چا کې داسې پښتون او د خوشا يراندي او کداسي پاتواله ندي صرف ترګداسي او زل پیداسي خوشنداسي او مجاست شيلي باقي شاعران د دې بل تکایري مونږ دند د داغینا کله یو څوک ک یوځه کې صفته او دغه صفته کی قبل له صفته او دغه نو هغه پر راوږي هغه شاعران ته نه مرادي ځکه حدیث پاک راځي ان من نشه حکمت بخاری شریف نقل کړی بعده شیر کې حکمت او چې پکم شیر کې دا الله توحید او اسلام سره الفت هغه شیر محمودي نبي رسول الله و سلام هغه پر د اميہ بنا بسلط داغه سلو پور اشعار د باي صحابون اوریدو پټهل باري پریبانې ګڼ مزامین ذکر کړی دی حدیث کې راځي کو گندشي ورو نه دی وظن د ذاتي او ذلپداتي او چونډي داتي دا چیړلي نبی رسلام فرمای کله یو سلی دا ګیړه د وینو زونه ډکشي دا خور راځي دا ګنه ټپی چار بيتي غاني بجاني پکې نه ښه بادي ګانو بجانو ټپی مپيو ته یا دیو د دې نه خور راځه چې داغه دا ګیړه د وینو زونه ډکشي د علب اجغار او ټپی چې داږي پر اړو نو کې سختی پیدا راکیږي د دین نه انحراف د لانا لريوالي شکوک شبهات روحانی بیماری دنیا پیدا کیږي ورنه سړی اشعار وګوري څو شاعران شته پښتونوی کشته اردو والا کشته پاکستان هندستان کشته خل خل شاعران بیا خصوصا شاعر مشرق علامہ محمد اقبال چه رحمت الله له داغه فلسفه داغه احاد داغه اغه اشعار داو کلیات اقبال داغه بل جبريل زبور جمع بهترین کتابونه دي هغه زې په دې رکرکړي کافر کیه پہچان کې کی پاک میغم منوں کی اے پہچان کی گم اسم ہے آپ پاک سنا مطلب پکی دی کله اجیان صاحب اند ذکر کئ ظاہرین سے اقبال ای پوچھے کوئی کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سیوا کچھ بھی نہیں بس تا صرف زمزم تو پر نور تا جند بدل نہ شو کله ذکر کئ اقبال شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہمیں کہتے ہیں کہ تے کہی مسلم موجود شور دی دنیا کے مسلمانان نشتا وذمئتم ہونا تارات تمدن میں ہنود اے مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمہ یهود لاسل مسلمان دی کہ یهود الاغوری داغینہ بدتر شوی دی کله تکر کئی فلسفہ رہ گیا تلکین غزالی نہ رہی رہ گئی رسم ازاروح بلالی نہ رہی مسجد مرسی اخواہیں کے نمازی نہ رہے یعنی او صاحب او صاحب احجازی نہ رہے نو پشواراو کیوں صحابے کرامو کی کیوں حسان بن سابت رضی اللہ عنہ سنخ قریش عاروی لی و آخسان منکا لم تر قطعینی وأجمل من كلام تريد النفاء قلت مبرئا من كل عيب كأنك قد قلت كما تشاء حضره علي رضي الله تعالى عنه اشعار ردينا خدمة الجبار فينا لنا علم والجهال ما له فإن المال يبني عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال علم هميشه مال ذاك ذا يا دوالدي امام شافعي رحمه الله اشعار ويلو ده ديواني شافمي داويغم شكوت الى سو احفذي فا اوصانی الہ ترکی المعاسی فا انل علم نور من الہن و نور اللہ لا یعطا لعاسی اختنو کې خلی اشعار حل کو ویلی دی ویسور علی وانی دی جون دون دو بی غمی غواری غم چی پچنی اگا جن پا جن دی ساب ندی پا دی جن کے او غمونا را دی مصیبتونا را دی کلا ذکر کئی ابن رولانہ ابراہیم پانی سیبا اے زاہی دا دریا تزبید پریدا تلہ گئی دریا لفارا اگا د یا ذکر د وکو پهکتروکم ځله یاد دوم ځ سره وک کې را به وم ته په تبو یا لپاره ااکت کوغاسيې و هغه د خه ډکې خولی نه جوړېږې جړته هل د چې بیا خندای ټولو مخندوي بیا جارانې جارا بی او د خندا ډکې خولی نه جوړېې جاتته زل چې دوواره زو د محبت بلیت دنیاته تا فاشعارم شته خو دا اغه شاعران ت نهرات دی چې غه دونې او ګړې وړی خبرې به کواسلي وا شواراؤ یتبیو ملغاون او شاعرانو روان دی دیپتی سرکشان ا الم تر انم فی کل وادی یہیمون آیات نی دیلرا پہاڑ کندکه گډوډ ګورزی یہیمون کی, کی تشبیہ ور کدوهانو داغی سرا چا ایک هر کندیو ته راته د خوراګ هرز د فاروردی و دا شاعران د دیملګری ته کم بی دینای ممزوذت نشتا نا دی د قشان کشان سر کشان دی وانهم یقولون ما لا یفعلون وانهم یقولون او دیوائی ما لا یفعلون ما لا یفعلون اغج دیئے کئنا ویوسا او کئی بلسا دلتا دیر زیاد لگیئی د دینی جانان مذاسی و درزنبای و ظلبیا او استاخ کل حرم تو گیر بخری اشیرون بکولی کل جو رئی وانهم یقولون داله ګیا به د مدینه جانان میداسه او د مدینه جانان میداسه چې به ګوري د خط په دیرا کې بنات شي چې به ګوري په بدعت او خرافاتو کې بنات شي نو وی یو تو کبل هم یقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا او که په شاعرانو کې داته پاترا له او بیا اشعار جوړي صحیح نو بیا دي جوړي الا الذين امنوا د رسول سره محبت دی د پیغمبر سیرت او صورت دني کو اعمالو ترې پاتہ ارو کې ورکی مضمون نه دي الا للذین آمنوا مگر آکه سان چې مانې راول او عملوا الصالحات او عمل یو کا پتریکاده نبی علیہ السلام وزکر الله كثيرا او یادای الله ډیر ډیر او تصرو ممبا دي ما ظلمو وبدله واغستا فذینات ظلم بيوشا وسيعلم الذین ظلمو او در دی چې پوی بشی ز علمانه ا یمنقلب یانقلبون کم اراخ تدوی اوڑی نو صورت شوحارا کې دوه مضمون ذکر کول یو مضمون الله وی زی ایمان وللني جاتور کوما دیم مضمون ذکر کاو چې سو کې انکار کوي اغیزه هلا کوما پدې واقعې ا ذکر کول اوله واقع د موسی علی سلام ذکر کا چې و ګوراه موسی علی سلام لماني جاتور کو اوگورا پیرونیان میں تباک رفتہ زورور رحم والا ذات بیدوے د ذکر کا اوگورا ابراہیم علیہ السلام لمانی جات ورکا او داغا قوم چی خبرے نو منلے نو غم حل حق کا این نفی ذالک اللہ آیا پدھی کتا سلی برتا نو گورا نوح علیہ السلام تما نجات ورکا او داغا مل گروتا نجات ورکوم وگورا موحالی پین متباق ان فی ذالک لآیا پدی کے عبرت بلوا کی برتو ذکر کا وگورا آدیاں آدیاں متباق او خودرے سلام تمن نجات ورک ان فی ذالک لآیا پدی کے عبرت بلوا کیا وگورا سمودیاں متباق صلی علی السلام تمن نجات ورک ان فی ذالک لہیبرا و پدی کے تا سو لہیبرتو وگورا لو صلی علی او قوم داغمِ طباق ان نفیض عالِقَلَى عِبْرَى پَدِ كِبْرَةً او گورا اغبَنْو عَلَى مِنَ طَبَاق شوئبه علیہ السلام تَمِنِ جَاتْ وَرَقُ ان نفیض حالِقَلَى آیا او گورا موسى علیہ سلام ابراہیم علیہ سلام نوح علیہ سلام حود علیہ سلام سالح علیہ سلام لوت علیہ سلام شوئبه علیہ سلام دیلمعانِ جَاتْ وَرَقُ د détی مق مؤمنانو ته نجات ورکول او منکرینو ته هلاکول نجات المؤمنین هلاك الجاهدین پر <تصفح> نزول کې اتسل نمبر دی نازل شوه رستو د صورت شعرا نه پرتتیب د سورته نو کې وېشتم نمبر دی رستو د صورت شعرا سورت النمل مکی صورت دے پت نزول د صورتونو کی نازل شویلې رستو د سورت الشورانا او په ترتیب د صورتونو کی ویشتم نمبر دے رستو د سورت الشورانا رب د مخکی صورت سرا په مخکی صورت کې دلایل نقلی ذکر کو د انبیاء له نو پدې صورت کې موږ دلایل نقلیه ذکر کړي یا بعضي مفسرين رب تي اسمي ذکر کوي لقد بين دش القران رحمت الله علی چه ربانا لا تجعلنا مثل الشعراء چه الله موږ شوراء او پېشان مګر زه چې اغي کوي اغه چې ویاوس کوي بل څه وجعلنا مثل النمل في اصلاح قوم بلکه موږ په شان د نمل کې چې دا غو ده دا قوم اصلاح کولا یا مخ کې شورو په ترغیب ال القران سرا نو سورته نملم شورو په ترغیب ال القران سرا یا صورت فرقان کې ذکر وکړو چې توحید دا حق او باطل کې فرقان دی په بیسیک روکه چې دا شاعرانہ کلام نه دی بلکې منزل من الله دی ذکر کوي چې دا د نمل بیانم دی چې غیب دان یو دی الله دی انبیاله مو سلام غیب نه پويږي یا مکه کی سورۃ کی, کی ذکر او شا چنه جات ور یود الله ذات دی حالا کون کی یود الله ذات دی سورۃ النمل کی ذکر کوي جهدا دې ارثنه خبردار امام یا مخ کی صورت کې نفی نفي د شرک په علم ذکر شوی و نو پدی صورت کیم نفی نفي د شرک په علم ذکر کای د دې سورته دویم نوم دی سورته سليمان د دې سورته اوا دویم نوم دی سورته پدې کې ټول حروف 4799 پدې صورت کې بیان د دوو مسایلو <تصفح> یو مسله غیبدان یوازې الله دی یو مسله چې غیبدان صرف اور صرف یوازې الله دی دویمه مسله نجات ورکول وانه یو د الله ځات دی پا دی دوارو مسائلو باندے واقعات ذکر کی اولا مسئلہ چی غیب دان یواز اللہ دے پا دی یو واقعات ذکر کی دا موسیٰ علیہ السلام چو گورا موسیٰ علیہ السلام دا قبل خبر نشو موسیٰ علیہ السلام غیب دان ندے دوئیم اگورا سلمان علیہ السلام را روان دی نامی ګیر وو ته نورو می گوته تقریر کوي چې تاسو خپل کورون لدن دان نشئ رسولمان عليه السلام او دا اخکار اخره تاسو چکنې نکی دل دل نکی ځکه ای پوی گنا مته می ګیم دا قیدوا ته پیغمبر غيبدان ندي بل دا سليمان عليه السلام ازيري واغستا خود خود 5000 زران نو ګورا سليمان عليه السلام غيبدان نو بیا خود خود راي او سلیمان علیہ السلام توئی احد تو بما لم تحید بھی زمان علم کی او خبر رالا را جی پائستا علم نشتا دا حدودم دا کی دوا چه سلیمان علیہ السلام غیب دان ندی دوئیم مسالا چه نجات ورکولوالا یوازد اللہ ذات دی فدی واقعات کوي اوگو رسالی علیہ السلام لما نجات ورکو اوگو را لوت علیہ السلام تما نجات ورکو دا عواملا مسائل چې غیب دان یوازې الله دی چې دا وا بیا ذکر شید دې ټولو خلاصہ ذکر کوي آیت نمبر 65 کې 50 پیتم نمبر آیات کې خلاصہ ذکر کوي قل یاعلم من فسمواتی والارذ الغیب الا الله قل هو یا ای نبی السلامه لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله نپويږه اوس کې پاسمانو کې دي او پمځ کو کې په غيب باندې الا الله سوا ده الله نا غيب دان يوازي الله دا بڑا مثال چې نه جات ورکو له الله ذات دي دا, دی دا خلاصه ذکر کوي اون سات کې وَلِلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْتَفَا وَسَلَامٌ سَلَامَتِ آوَرْ قُولُ عَلَىٰ دَا اللَّهَ زَادِ دِي طعا سین اللہ پوئیگی پا مانا دی حروفو تلک آیات القرآن وکتاب مبین بازی وی پا دیت کی شارہ دا چپا کوہی تور کی الله تبارک وتعالى موسی علیہ السلام توحیو کا او پسین کی بیا اشارہ سکوت د فرعون تا یعنی پتور کی موسی علیہ السلام ته کم کم میراو شو دا سببو او د سکوت د فرعون تلکا آیات القران دا ایتنا دا قران دی او کتاب مبین او کتاب خارک انکه دا قود باطلا ودن هدایت دی و بشرا او زیر ده خوشالده للمؤمنین آده فاراد مؤمنانو الذین یقیمون سولاتا آکسانچ رواج ورکی منزنتا دا آیتونم د بقری درنبنو آیتونو دی التکیم ذالک الكتاب لا ریب فی هدن للمتقین الذین یقیمون سولا وینفقونا وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ أُم داک اس مایتن ال تم تیر شیو الذین یُقِيمُونَ الصَّلَاۃ آگسان چریواج ورکای من ذنتا نو د مومنان نو خیه ذکر ک مستبرواج ورکای پلا بمسکای پلا ولات تبوی پلا اهل عیال تبوی او یوتون الزکات ورکای زکات اوم بالآخرۃ یوقنون او دی فاخرت باندی یقین کون کیا اِنَّ الَّذِينَا لَا يُؤْمِنُونَا بِالْآخِرَا آکسان چیمان روڑی فاخرت باندی زینا لهم آمالهم خیستکلمون دی لرا ناکارا ملنزدی فهم یعمون دی حیرانو و دي دی اولائک اللذینا داکسان دی دی دفارا ناکارا سزا وام في الاخره هم الاخرون او دې په اخرت کې هم دي د تانیا ننم وا انک لتق القران یقینا مخا مها تا تا خد لشی قران د حکیم ذات علیم په ذات نا اتقال موسی او د دې ځای نا وا قياد موسی ذکر کیا او بدلته په واقعیا د موسی علیه سلام کې غن حکمتونه دي اس قال موسی علی اهله موسی فل اهل دی دینه دا معلومه شو چوکره موسی علی سلام اهل او سلام عیال واله بیبیه وا دویم دا چې نب... موسی علی السلام سره خپل بیبی دوار روان دي دا را روان دي نو وګوره دا خپل بیبی سره سفر کول دام جائز دي بل پکیدا مثلا دا چګورله موسی علیہ السلام د لار وکړه چې ویلا لار ولا نه معلومه غیب دان نه دی اغه نو نورې په نظر رالو او موسی علیہ السلام په دا ګمانو کې ګندار وړاند را اور دی اغه اور نو نو نورته اغه اوره محسوس کړه بل دا اور واله او نو به استفادہ وکړو نو دا طول دلالت کی پده خبره چه موسیٰ علیه سلام اغیب دانو متصرف نو ویز قال موسیٰ علیه چکلویل موسیٰ علیه سناف پلی بی بیتا انی آنستو نارا مولدو اورا سااتیکم زردہ چرب علم تاوسط ددینا خبر دلارے یا بارات لوکم تاوسطا شغله بلکلی شوئے لعلكم تفعلون غير पराजितات اسدشئ فلما جاءها هرکل چرالو موسی علیہ السلام دیرا نواخاتا نودیا आवाज شو موسی علیہ السلام تا نو موسی علیہ السلام سفر او سبب شو د حصول د برکات او موسی علیہ السلام ملائک د برکت په حصول کی ته محتاج دی هر کالا چرالو موسی علیہ السلام دی رانا خواتا نو دیا شو امبوریکا برکت ور کلی شوی دی آ چاتا فناری چ بتلب د اور کیوا الله برکات ور ومن و من او چاتا حوله جیا تفری دی رانا او سبحان الله پاکی الله لرب رب العالمین چ پالون کې مخلوقات دی یا موسی انه أَنَ انه انا الله یا موسی انه کلهو ضمیر کیا طرح دی کله کله ضمیر چا طرحی نه خا ائیته ضمیر شان وئیو نوګه غت ضمیر دا مذکری ضمیر شان ورتا وئی او که ک ضمیر دا مؤنث بیا ولا ضمیر قیسا وئی دلته ک دا ضمیر شان انه یقینا شاندار دی اے موسی علیہ السلام او لومبه وہی دا خبری خبر کیه یا توحید وہی کیه یا موسی وګورا الله عزیز دی زورا ورده موسی تب غلبا ورکیو الحکیمه مصیبتین ورستو کامیابی ورکی دي که بعد الله پل حکمتو نه نوی نو موسی علی سلام تړم بنه ان یوشوا انه انا الله شاندار دی چې الله یما او اصل خبرم دادا چې انسان د الله تبارک وتعالى سره تعلقي دا الله قرب و تحاصلی دا الله تبارک و تعالی نزدیکت و تحاصلی او انقطاع عن الخلق انقطاع الی الله ترب ته وصولی او دا انسان اه عقیده مضبوطه ته تمہاری پته الہیه حاصلی دغه پړه کې بیا عشق الہیه حب الہیی او دی الله پاک او رسول بیا او کده باندې تکالیف مصیبتونا بیا امرالپاین ده خوشاله یی رومبانه وحی در مارفط الہیه انه هو ان الله او تدو معجزات ور کوي والقي اصواكا اوردوا فلامسا چې موسی عليه السلام همسا اوردولا وی کتو هغه جانن چمچکی مارو منډي والی نوغو وا دا معجزات دا دغه په اختیار د موسی عليه السلام کې وا وَالْقِي أَصْوَاءَ كَأَغْرَاضِ فَلَمْسَا فَلَمَّا رَآهَا جَركَلَا أُرِيدَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَهِلَرَا تَهتَزُّ وَزِيدَ زَرْزَر كَأَنَّهَا جَانٌّ غَوْيَا چدان رې مارو وَلَا مُدْبِرَا أُغْرِذُ شَاكُونَ کِيے داغه چونکه معجزہ وا او معجزہ دې ته وي چې خلق د أغيب په د مثال رولونو عاجز ايے نو کله داسې د ریمار پشان ته و بازی مفسرین ذکر کړي چې په قرآني کریم کې هم دک کوټه چې وی ور دي شوبان موبین دي جوړ شي لوی اجدحات جوړ شي او کله تنه وړکه مار جوړ شي بازی مفسرین خو ذکر کړي چې دلته که خلدښمن استدین اثر موجزا ورتا خیا دا غنه وړکه مار جوړ شو او چې اجدحات جوړ شو هغه دښمن په دربار کې ری فرعون ته مقام خلانه دي بعضی چې نه دا په غچوالی کې صبانو په شکل ک غ اجدهاوه خو په مارانو په اگانو کې دا صفت دی چې دا سوونه غځ نودي تیز نهشتلی او چې کم چمچکی ماري نری ماری, ماری نوسم یو, یو غش سر وزی په منډ با دي نو دا خو په شکل کې په غتوالی کې صبانو اجدهاوه او په منډ کې په شان د چمچک نو د لا الله ما ماری او دا خو مجز. کانا جانن او جانه والا ذکر ذکر کا کہ جان د جن د پیریان ندي او دا پیری اکثر چې کله دی خپل شکل بدلای نه دا پیری اکثر شکل دمار مار اختیار ایو کانا جانن و یا چ دا نری مارو ولا مدبره او ګرځید موسی علیہ السلام شاکو ان ولم يعقب اور او ګرځیدا او ګور موسی خبر موسا د پداو نه ای دا ما همصار دی کنه ما مر دی لکه تیار را او دا تبعیری یا یا موسی لا تخف اے موسی علیہ السلام ما یریگا انی لا یخافو یکلن یریگی زمقواکی پیغمبران الا من ظلم دا اوس حال د غیر انبیاو دا نه بګنی اغه پیغمبران یریږي چې پیغمبر ظلم دا الا چې دا حال د غیر انبیاو دی یا ان لَا يَخَافُونَ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ نېریږي زمما خواکي المرسلون را لګي شي وي او الخوف على من سواهم اغيره د مرسلين الاو په نور خلق راضي الا من ظلمى چې اپ کې ظلم کړی په دې راضي يا د یاکه د د مرسلون نشي بیا ته خلاف اولاکار دي الا من ظلم ما چې نقصان وکړ او بدل اکا آغنی کلرا بستو دبد اینا فا انی غفور را این زبا انکی مرا انکا انکی ذات یو موجز اوار کا دا ہمسا موجز اوار کا دا مار جوڑی گی دوی ما وادخل یدک فی جیبکا داخل ہلکا لاستا فقبل کریوان کے روباسا دا تکس پین بغیر دا عیبنا تیسر آیاتن اولی گلو منگا پنہو موجزو سر پیرانتا او قوم دا غطا دا یقومونا فرمان فلما جاتهم آیاتنا حرکا لچر علل دیلا دا منگا موجزات مبصرہ پوئی ورکا ان کے دا جادو دیخکارا وجہدو بہا او دی انکارو قداغینا وستیقن تاہا انپسو ام یکین کلو زنود دی دا ظلمن وعدو اسسر لگی یقین کړو ظلم د دي د وای د ظلم او رل نه نا وجه بها سره د لگی ها وجاهدو او دین کارو کو د معجزات نا دا وجد ظلم د ظلم او د لوی په وجې انکارو کو ورنا یقین خپل لکه کړو ادار صحدی دا فرعون دا یقینو دا معجزات حق بینات دی په انکار کو ظلم او علوا فانظر کیف کان عاقبت المفسدين وګورا سرنګيو انجام د پساډيانو پساډیکو انجامې څه شو غرق پر شکراونېانو نو اوله واقعې ذکر کا مضمون پکې څه وو وګورا موسی خبر نشو د امسا د خپل کوټه راهل خبر نشو البته رنا په نظر رااله ویژه اوردی موسی عليه السلام غيب دان نو ولقد اتينا داوودا وسليمان علما زمو واقعې ذکر کې د سليمان عليه السلام او پدې کې ډېر حکمتونه دي دیني حکمتونه هم پکې دي سیاسي حکمتونه هم پکې دي یو خو پکې دا ذکر کوي سليمان عليه السلام غيب دان نه او پدې شهادت ذکر کوي د میډیو د هره هره او لقد اتینا داوودا وسلیمان علما یقینا ورکو مونږ داوود عليه السلام سلیمان عليه السلام تخاص علما وقالا فلم دا نوګه مونږه مطالعه داسې دوه مونږه داسې یو دا الله حمد وي چې دا دا لفظه مونږ باندې الحمدلله الذی صفاتنا دغدی توبه ثابتی خاصا لا لرا الذی حدات تفضلنا چې مونږ باندې غروالو کو په ډیرو د بندګانو مؤمنانو نا نم په ال الله شکریا اداکه و ورثه سليمان داوودا او نائب شو سلیمان للی سلام د د ل سلام کاه او سلیمان ل سلام یا ایو ن اے خلقو او ل نه منطقت وې او دلی شوي مونږ ته خبرې د مارغانو د مارغانانو په خبره به پو او دا مجزه او دا موجزل لپک نهبی سلام ته ورکلی وه د بعضې دناورو په خبرو به پوده او تینا من کل شیان او را کل شی او سیزا هر یو سیزه مطلب اگر ضرورت او دین نام ها ان هاذا الاول فضل المبين او یکینم د اده غراوال احکارا دا دا لفظ لوی خا نو بادشاہی د دنیا چ د دین د پاره استعماله دا پدل الله له او کنه تعالی بادشاہی می نو شو اتا تی می شو او د دین د پاره نه استعماله د خل کو خدمت کې دی وای شب قدر ليله القدر اروخرافي خي غاور کي خغلا دوی اه د حکومت مال ته کیوځه دا شب قدر یو پیرهخي وي ان هاذا لهو الفضل المبين يکينند ادي هغه فضل د الله تر اپنا ښکارا وہ حشرا لسليمانا جنوده سليمان عليه السلام ته لخري راجا مشوي د فريان انسانانو متعارفه سیاستم بھائی چه بادشاہ تا رکمو خبرو ضرورت وقت دی نو بادشاہ تا رکمو خبرو دور وقت دی نو بادشاہ تا پارا پورس اس پکار دی آن پوجی نظام والا پکار دی زکر دا دورت پا وقت کیا پکار را دی نو بیا بادشاہ تا پکار دا, دا دا ملک جرنیل ته د ملک مشر تا چگا پا وقت دا دورت کی ٹول لخکر راجہ مکئی سولیمان ری سلام تا ٹولی لخکر راجہ مشوی وَهُشِرَا لِسُ او دا سره پار راجمه کی دی چه دشمنان حیبت زده سی خوا نوکومت تا پکاری راغسونا پورسی دی که غا نیوی والی که غایب سی والی که دارنگ غیر پورس والی که آم دا نور پوجانی چې دا غون راجمه کی فا حکومت با نبا یو حیبت رازی او کنا دا حکومت پالیسی دا ایچ امریکی تاڑی او لار ورکی جراش وجنه پوجانم وجنه نور خلقم وجنه اگی با نورم وَهُوَ شَرِيكٌ وَهُوَ شِرَاءٌ لِسُلَيْمَانَ آرا جَمَل کليشو سليمان عليه السلام ته لکرې د پیرانو انسانانو مارغانو فهوم یوزاون اسی سي کوليشو تقسمولشو تاسو دلته دی خو درېګې ير پورته دلته خوښې او انجنیران پکې دی خوښې او نور مهمانان پکې دی خوښې ارچا ته کار پاوا لګاو اوس دې حتا چې دي دا میګو یو میدان تر ور رسیدو آلته نه د میګو یو مشر کیدو وکړ نو هغه په خپلې پوزې په طاقت سره احساس وکړ نو کله میګو د قوتې شمر ډیره زیاته تیزه ایه نو آ حالت کې اوس یې سکیر وا او کله دا هغه خوا کور کې را دي بدلته واپس راضي ښه ایواز خپلم ناراضي چې دیلته په پتهونه کې دوه بس دغه ځان ته ټول خپل او عيال او خپل خپلواني دوستان خبر کی ایا لوی خرګاله کې په سره روان کړی هه نو پمېږي کې ډېر روان او صاف دي چې میګیو کا ته ماحسوچه کار قوتشابه په اعتبار سره خدا خو سليمان عليه السلام را روانې پوجو سره وي په پوره خپل میګوره تکريش او روکو چې زر زر خپل کورونه ځدن نشي خپل ملت وردان نشي اسی نه سليمان عليه السلام داغل اخر تاسو د خپلان دي نې کی ځکه ایه پوریږي نه دا میگی دا قیداو چه غیب دان سلیمان علیہ السلام ندی او ایلو پتا لگی نا دا خود دا میگی داو اوستادا یو گوتی نا سل میگی جوری جی اوستادا قیدارا چه گور پیغمبران پا خیب پوئی گی علیاء پا خیب پوئی تا میگی نم لاندشی. حتا اذا اتاو علاوہ دنم تر دی چې دیر آتاگو کا په میدان دا میگو باندی قالت نملۃ امیگی ایمیگو ادخلوا مساکنکم د قوم د خیر خوایې سوچیوکه د خپل قوم د خیر خوایې سوچیوکه الله پاک تدددا فکر تدددا سوچو دا غا تقریر دون اخوخ شه چې غون صورتې د میگی صورت په نوم باندې نازل کوه دا دی غون صورت نوم د میگی واله صورت داولی دا د میگیو کردار ادا کړي دي میگیو تقریر کړي دي دنېږي په سينګ کې راکونه خیرخواه او جذبه او په میږي کې ډېر زیات او صاف دي علما ذکر کوي دا میږي ډېر زیات او خیاري بل دا میږي ډېر مخ سوچ کوي دې په ګرمه کې ځان ته راشن جمع کې دي په جمی کې بیا بار نه وروزي په ګرمه کې لګيای بل پنور او خلکو کې داسې پد دی چې هغه د خپل وخت مطابق پند راوړي واس او مې ګیر خپل واسه نبار پر وړي وړو کې اونته مې او غټ موله را خراب وګګ کړی خرر روان کړی اته به خپل کوړته اوره سي او اهدن مقولې نشي نو پتہ خو ایتناو کې نور پوج روبه سي او بس ټوکلي ټوکلي کسا بر متا باندې سروخه جاي او ټول ټوکلي ټوکلي چې بس په نمبر نمبر وردن نكي اب يال تفروتي خدماته او هغه گزاره په بیا کې بل غټ همتواله دي دامه ګی ډېر غټ همتواله دي بعضي علما ذکر کوي <تصف> کې دا میږي محمودي غزنوي رحمت الله عليه اتي کله هندستان ته راي په اوله حمله هغه ناکام شو ډېر سخت پریشان او کومه رکی بیا پټ خپناستو باجره تیمور بادشاه ذکر کوي باج محمودي غزنوي ذکر کوي وي ډېر سخت پریشان او چې مونږه حمله او ناکام شو وي بیر کته یو میږي تیر شو اميږي په دیوال خېجين بیا راغولي نه بیا خېجين او بیا راغولي سو کاراته ته خبر چې پسېم ځلغه میګي برل لړو خاطره ځانته سوچ کوته میګینم کمزوري سړیا هغه غره میګي حمت نه دیلی او تل وی سړی ته به همت دیلی بس پورنا پسې کا حمله شروع وکړه نو د هندستان اا حمله جواب دغه د ازادۍ سبب میګیو ګرځیدوخه هغه میګي غتداو خول چې همت بنبېلې ودا میګي چې د پدې کې انتهایی همتی بلدا چې په دې میګو کې خپل لازم ځواب دي یو خاص تنظیم سره جون دی رہی او پې کې خپل مشری او هغه مشری سي چې کله قوم د خطرات را مهتګيږي نو قوم خبري ګوري خطرات د ډینجریس ځان پوهې کې څنګه چې داخلي کې تقریکو ګوري دا ولول دي حالات خراب دی ماحول ګډ وړ دي موږ کوم پکې مشری نو دا هغه دا سوچ بل دا میګي اروخ مصروفه مصروف تاسو ګورئ میګي بچتا یا ناس یا ولدار یا په خبره ترونه نی نی لبس رواني مسلسل لګي هيम्मत کي حرکت کوي بل دي وخت نه زايه کوي کله کله دا دې غالي په اوته مي ګور رواني يا يومي ګي رواني دا غړي بلش نه ولا مې تورلو نو دا ته نه چسلام علیکم څنګه یار خي چيف کي وبس کي ډوړې خوري کور کي خیر دی والو کي دي لوي څنګه دي شي بتوري کيښني بس کي څنګه دا خبري نشته بس سلام علیکم بس پرانځي خلک وبس در سلامو کي رواندي سلامو کي بتورتي وخت نه زايه او دې کې سره لار کې ملوږي کله کله بس تاسو ځورې کاری یره دې ویګا مې او خو نو بس بر اسمان ته وختم د اسمانه و عزت الله له ما نو ورګ نو 75 خلک خلاصو له څنګه بیا کته خلاصو ما بیا کته نه ورو کته نه تر خلاصو ما او پوره ګنټه شورو بیکړی هله ک نه وخت مزه اې کا حتا اذا اتو على عاد النمل پر دی پوره چديرا تګو په میدان دمه ګو باندې او پدې می وو کې خپل محافظ زمي پدې می وو کې سي والا مي دا یو ماقول انتظام ا سي اي والا د عيبل انټيليجنس دا موجوده کډای په کور ته خامله نو فورن عيبل ا دغه سي اي والا اطلاع کئ او ټول خلک ور په هرودي بیا نو کبه او ډیر ځان تصور د میگو کور سره خوا کې او نیت یې وته خراب دي نو بسبل عاشي میجری دا ټوپونه ویلاوي وی بیا حتا اذا اتو على د النمليه او ګره دا د دې میګې دلته کې دا, دا تقریر کم ذکر کای نو عام تقریر نه ده په دې کې د فصاحت بلاغت ډېرې نقطې دي ک کوم خلق د فصاحت د بلاغت د کتابونو سره واپستګ راغلي پای کې ذکر کای نداء تنبيه امر د اړنګ قصص تهذير اشاره د ارص په د فصاحت بلاغت پا تو گدا می گیرات تکریر نو پا دے کیا نداشتا یا ایوہا نملو دا یا حرفی ندیم د که ذکر کرده دویم احرفی تنبیم پا که دی ایوہا دا حرفی تنبیده بل تسمیم پا کشتا ان ذکر کرده اے می گو اب پلان کیا دا د پتاحت بلاغت اصول دی پا اے کے ندارات روڑو تو حرفی تنبیر روڑو تصمیر اوڑا امرم پا کری ادخلو قصصم پا کری تحضیر پا کری لا احتمان نکم دارنگی دا سلیمان علیہ السلام تخصیصم پا کړي کلی سلیمانو تعمیمم پا کری دا دلی و جنودو اشارم پا دا وهم او غزرم پا کری بلایش عرون دی با پوئی گی نخوا دا تولیو جامع تکریر و تکڑی دی حتی اذا اتاو تردی چی دیرالو ام <تصفح> الا وادنم لے الا وادنم لے پغا میدان دمیگو باندی وی اے میگو داخل شیخ پلکورنو تام لا یا تمنکم میدان کی تاسو لرا سلیمان علیہ السلام او داغلخ کر وهم لا یشعرون او دیپو ہی گنا میگی وی سلیمان غیب دان ندی وگورا با پاواگانو بانی چلی گی او <میگی> وی ويد ميږي دا کیدا دا او تا دريده له سر نيوللي او خلقت او اوليا په غيبو پويږي وګورا ميږي وې په هم لايشورون ده لا پات په متها کې ذکر وکړه دا لا پات دا وي متها وکړه باقي پاگلانو دا ميږي مغټ وابيو به ادب وو وي غودي سليمان غيب دان نه په غيبو نه پويږي وې وات تاسوب دا هو الله دا هم متها ذکر کړې سره دښمني وو دا ميږي غړ بے دا میگی غٹوا بیو پنج دیو گوڑا کلے من پا غیبو نپوئی گی سن دیکھو اللہ پاک داگو متحا ذکر کر لیا لا یا تو منکم سلیمانو وجنودو هم لا یشعرون او دین پوئی گی فتبق و مضاہکا ادا میگی دیر اخیاری وی سلیمان علیہ السلام دے تپوزو کو جوائے میگیا سحاجت دی پورا کم وی میگیو تے جیو مرال لاشتا تے بنا سحاجت پورا کسا ریا وی نا وې میګیوت یی کی ته ته دنیا باندې غوسه به چي چليږي رځه کار را لاوکا میګی اورته وي وې زما اجاله او زما رزق لسیواکا رزق الله سيواکا نه ټاناږي ودګه ویره ته خدا نه شمکوري نو دلته صبح مې تړیا اه واهوم لا یشورون فتبتم ضاحکا مشکیشو سليمان عليه السلام خندیدونکو تبسم غابتدا حالت توي او زیګا او اگر خندې ختمه شو په ځېک سره پتبسمه واهکم من قوله ها نو مشکیشو سليمان عليه السلام خندیدونکو من قوله ع د وجید و نادغنا وقالا او وی وی الله به نعمت کړي او نو په نعمت خوشحالي پکارل وی اره بدما توفیق را کيماتا کیږي شکر وکم دنيامت تا جتا کړي پما والا والدي او د مفر اور پلا او تزام ملکم صالح چې په خوښاله ش و او داخل کې ما فق پر رحمت سرا پابندګان استاد سال صالحانو کې وتفقد الطيرا وتفقد الطيرا لټونو کا سليمان د مارغانو ازيري واغستا نو کنه کړه خپل پوجا د خپل ملګرو د خپل شاګردانو مريدانو وزير مخلا دا نه بس کیږي کی و یاره نہ کله کله خیر خبر اخلا او سلیمان عليه السلام چې د مارګانو و غستا بعد ذکر کئ چې دا هو او دا د سليمان عليه السلام پپوت کې او غټ انجنیرو دا هو د مولا چರ್ಚه کړو نو دې په نظر را ندی دا دې ته په کې ولې خاص خیال شو داږي وجه دا وا چې دا غزې کې یو پای پې کې د وګو ضرورت دی تر افیشو او په مورچا چاچک دا یو خصوصیت الله یې خدلې چې د دې څنګه اغازمکه ته نو یو خو دې پزمګه کې تقریبا تین چار فټ پورې او هغه او هغه څو راس کولی شي د ریسالور په ديب هغه کې نه شي او دته الله پاک دا یو او شعور ورکړي دا د اندازې لګي دا او بکم راخیږي د دې کې یو بښتا او کوب نشتا دې کې او کوب لك سبا اج سنگ دا چینو والا یا با نور سي زدانو الا تي جات کړي اگر راشيږي غديو ګوري ګوري وديګه دونه جهراي سر وګدي نو هوت الله پاک دا یو پوهه ورکلوا ابن عباس رضی پر خود دا او و فرمایي خدا پوهه غسر نه وا ک يوخ کاری و سره خواج ولال ديرا تیني نه دا په لګه تا ملي جهه پزما کې دنه د ابو پتو ته لګي دا چې دا بسون جهراي سر راخيږي او ک يوخ کاری احقار کوي دا په تو ته لګي نه چې ما دي کې سوګراتين گئیه رسول الله عليه السلام ویارغه انجینیر سپل خریصه شو نشارره پکې وګوره سليمان عليه السلام غيب دان نو کنی پتا به وته اگر ځاګه نشتا وتفقدت طير ا او چې دی دا کنه دي منځري مقصود تور رسید او نو د لخر دا, لخ دا خواص او عوامو خبرګيري شروع وکا او امیر باندې مشربا نه لازم دای دا چې خبرګيري کوي اشاره پکې سليمان عليه السلام داود هود د دا حال نه نا خبر نو باض وی چې هود هود تپوس زکه وکاو دا هود هود پدې راهیت کې کمزوري دا ډېره زیات کمزوري دی نو پکمذورو نظر پکاري تکاسم چې باج خلق وی کنه دا چې غړا سامې چې دغه تپوس هم کوي يو یاره دې دا چل له تاسو غوخاره نه وو یاره مستنویره غلې کله په مختديانه کې سودا ته غټه سامې سره کوځې يو یاره دواو کې چې خپل پلان کیسه ابو زیات کسړې وو او کله وته د وړې دواو کې او د غریب غونتای نو اکثر روته کی نو صداع <تصفح> د کی دواو کې مزرته په تیزی وبخې رسې روم نل غزق تیزی وبخینو نه د کمزور خلقو خبرګيري پکاري نو وګوره سليمان علیه السلام داغه حدوود خبرګيري وکړلا حضرت عمر رضی الله و سبحانه نظر دی دا او ګيره کمزور سن خبرګيري کړلا خلیفہ او خلیفہ او د یو ملک نه د سو ملکونو خلیفہ او د شپې پتو تلګیدلې چی او زیکی او زنانا دا اغیل <سؤال> دی او چغی ویه نو چلے اخپل <سؤال> بی بیر او سو مننک او بار راغلی دی او بیا سار تاگتا یرتا کسان نولے گا چی اولاد ستالا مکرر شی دا سی خلیفہ و تفقدت فیرا لتونی اوکو دا مارغانو فقالا اوی سلیمان علیہ السلام مالی اللہ سوشی وی مالی راز نوی نم حدودا حدود نوی او که دغای بین نه عې ب نه س به رکم دی بتهپوس لو کله شاګې ب تپوس ته غیرې کې نو سزاله کله کل رکو چټی کې لو عې ب نه د سزا ورکول مجریم او یا شاګ ته په سبب د غیراضې سرا لو عې ب نه اذا سزا به رکم سزا سخته یا بذا لاکمه او لا یادین یا به دلیل لهته پدې کې لاسات 139 یو کښ شو د جېز 85 حاضر شوو کړه او کو سليمان عليه السلام جي اے سليمان عليه السلام احق تو بمالم توحد به ته د دنیا با چاې خو د اخوا کې ملک ګوره او خدا حکم رانه شوی دا زمائلن فرالو استائلن پنه دی راغلي پدې باندې تفسیر چراغ المنیر ذکر کړي د ارد دی پښیو باندې چې یگان وې زمون اي مفقایب وی سليمان عليه ته په د مملکت پته نه لګېدا چل تا سوک بات ساہنا دا او د شیگانی مامانو ته پته لگی فا مکسا غیر بائی دا نوی سار شو لګ وقتا فا قالا اوی حد حد لم تحید بیه را گردی زما پیلم که آغا چستا علم پی نشتا نو کله کل یو ادنا کسی یو اعلات ویو یر جی دا خبر کې علم کنی دا بیدبی ندخا نن مواشر کنی دا خلق بیدبی ویو که وغټ کړ سړی لري ایو کار غلط دی بي دليل کې یو کشر چنه وته وی یاره جی بدبي معاف ګستاخی دی مافي دا تاسو کم کار کوي دا تاسو جی په کوم ګور میت کانفرنس کې کېنه چې دا حضرت عمر ابوبکر علي عثمان کړلي تابعينو کړلي چې دا تاسو قبر کې بانګ وای دا تاسو جی صاحبونه ویش په مقبره کې دا صحابهو کړی دي وي دا به دا ګستاخا ټول ته رابرندېږي دا رسول سليمان نل ویټ لري د حضرتو د مور کېما فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ نُيسار شو لږ وخت او دا ابتلا هود آب ده په لوی عالم چې تکبر نکې ښا وګوره سليمان عليه السلام غيب داننا فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ دا د هدهد مکی دا و دې هدهد ته ملاچر موناسووله ملاچا چا کوي باز خلک و ته ملاچر کوي ملاچرګه چې شکل یې ګړي په شان دی او کار یې د ملاکه لږه ته ملاچر کوي ښا کاری دا مولا کڑی مسئلے بیان کڑی دا نوگو حق کو لگت پٹکے گا تا شملے پری خودی په پا پخر سرا فمکسا غیر بائی دا سار سو لگ وقتا فقالا اوی حد حد اوی حد حد مولا احتو بی مالم تو حد بی را گیر دی زمان پا علم کی آگا وستا علم کی نشتا و جیتو کا زراغلیم تاتا دا سبا خارنا پیوخ با یقینی سرا خو دا خبر خو یو کس روڑا دا احادیث و پا استیلا که دل واحد ویه نو خبر واحد پده که خواب مخواستنا سه زونی دا غزون لرکول دا پارا سور ایمان علیہ السلام تحقیق کئی آهودود و تکیساو کار چه اے سور ایمان علیہ السلام ذرعالما اینی وجت تمراتن تملکوهم تعجب کئی اے سور ایمان علیہ السلام چه سبا ملک تلالما جو حالتا ناشناکارو جی اگر تر سو التباء التباء التباء بلکی تم شروا خدی مشریکو لا انی وجت امراتان ما ومندلا یوزنانا فخلکی مشریکو لا ورد کرو مشریخ خدی کولا لا په حدد عجیبو لگیرا او چیو چتا أو, او ستا پٹی او تا مشریبیام سره دیو زم خدی لوٹ ورکم نو نو شیر رحمت وزیر کا شاہ بنرا انی وجت تاملیکو ام انی وجتوم راتان ما اوموندا یوزنانا پناری نهو مشریکو لا دا زخلا کو ګورا خود هو د دینه تاجوب کو چا داخده څنګه مشریک ای یو خدا د غیرت نم او شرعنم ناجایز وا او نبی رسلام ته اندازو شو چې پلان کی مل اباچا مل شو لوري مشرش وا نبی رسلام اغه تیم دری کر تو فرمایل انا حالکه ترېرجال او سړه لاک شو او سړه لاک شو او سره لاک شو چې کلیښضاه نبی شوه نبییر اضات سلام فرماوي اوسیدل امر اله غیرعالی پ چې کله کارونه د حکومتته نه اهلو ته اوپار ل شو نو دغ وختې بیاره قیامت انتظار کوي چې کله مشر نه اهلو ته اوپاره ل شوه ځناناو زنانتا من برکا تا کنسل رکا،, تا رکا او تا وزیر تا وزیر اعظم او تا صدر رکا. بس بیا علیہ لاک شو بل حدیث پاک کیا راضی رضا نبی علیہ السلام خبری رخا اذا کانت امراؤکم شرارکم واغنیاوکم بخلاہکم و امورکم الانسائیکم فبطن الارض خیر لکم من ظہرها رواہ ترمیزیو نبی علیہ السلام فرمائی چه کلا از تاسو مشرانا شیرارو کم بدماشانی چه کلا از تاسو مشرانا شیرارو کم بدماشانی توپک مارا شابیانا و زنایانا واغنیاو کم بخالاو او از تاسو اغمالدار بخیلان چی شمان او از تاسو دا مشره واگی دا خدو سرشی نو پا دا وقتی تاسو لمرد دا جن نگوارا دیخوا او گورا هدهود وییا اے سلیمان علیہ خځې با چای کولهوه تیت منکللی شي نه او ورکلی شوو غله هر زرولی سی د د سرمان اسلام باچهی ورکلی شو وه چا یو ورکل شو بعضې خلک کووي که نه چې کمځای کې کللو را شي په قرآ ک راغلی طبییانه لکل ل شيخورران دار یو سیز داه دی نو بیاغ د بلکی ته هرارسملو شووو نهدي د کللو ته ووی کولی غورپي هر ضروری چیز د بادشاہي لپاره ولاها عرشنا عظیم او د دې لپاره تخبي قیمتي یو پکې ودو دا که تاسو مونتا شيخه دې بادشاہي کولا بلې جي به خبره عجيبه مولا له مولا هته ودو خیال شو اے سليمان عليه السلام ګوره کوم کولو الله پر خودي وو او نور تپ سيډه باندې پراتو نور تپ سيډه پراتو ادي الله پاک نه کوي آزاد خودی پیرا کړی وی دا غون نظامي ولې پیرا کړی دی سليمان عليه السلام موږ یو غطا لا ګومبی تیری شاوې کډرو او بس سفیر مقرر کړو